Ratio és un terme matemàtic que designa el quocient entre dues magnituds amb l'objectiu de comparar-les. Però la rel llatina de la paraula també fa referència a la raó, la proporció o la facultat d'element que calcula i planifica. Aquest concepte, l'any 1949, va inspirar la creació de The Ratio Club, que durant una dècada va plegar joves científics que reunien a per discutir qüestions de cibernètica. Emulant l'esperit d'aquell grup, obrim les portes del nostre propi Club del la Ràtio i donam la benvinguda a tothom que hi vulgui entrar. Avui, intel·ligència artificial i món laboral. Jo som Nana de la Salut i això és Ràtio Club. Una de les frases que més he sentit i he llegit en referència a la intel·ligència artificial és que ens traurà la feina. Això és er vera? Quin tipus de feina ens llevarà? Això pot ser bo o pot ser dolent? Alguns experts apunten que en els propers anys més d'un 20% de les empreses s'hauran de reestructurar. Alguns sectors, com per exemple l'educació, creixeran. D'altres, com les feines més mecàniques, disminuiran. I, evidentment, tot plegat requerirà un canvi de competències relacionades amb el món laboral. Necessitarem, segur, sobreutilitzar la IA, però també és possible que competències com la curiositat, l'aprenentatge continu, la resiliència, l'empatia o l'escolta activa, que una màquina no té, ...tenguin més importància. Davant d'un panorama molt canviant i amb molts abismes... ...les certeses en aquest àmbit me les pot donar Ari Vigueres. Ella és psicòloga i psicopedagoga de formació... ...i té més de 17 anys d'experiència en el món de l'ocupació. Ja en fa més de 10 que es va especialitzar... ...en el camp de les xarxes socials. Posteriorment, ha incorporat eines d'intel·ligència artificial... ...en els processos d'orientació laboral i recerca de feina. I, de fet, s'ha convertit en una de les pioneres en aquest camp. Ari Vigueres, com estàs? Molt bé! Uh, molta mita i molta notícia falsa. han parlat en els diferents capítols eh, relacionats amb la intel·ligència artificial, però específicament amb la feina, amb el món laboral, sembla uh -huh. que n'hi ha un molt gran, que no sé si és un mite no, tu ens ho diràs, ens traurà la feina, la intel·ligència artificial. És, és el mite que corre, no? i és la preocupació de moltíssima gent. Quan faig classes, sempre apareix la pregunta, no? o el, el neguit, i en tots els àmbits. Eh? I... Veurem. No? La, la, el meu punt de vista o la meva perspectiva aquí és que eh, la IA ens ajudarà a fer certes tasques, no? ens, ens facilitarà certs processos, ens accelerarà no? certs procediments que potser són més feixucs, de menys valor, no? una càrrega de treball doncs, menys qualitativa, però jo considero que al final ens farà més eficients, uh -huh. no? ens farà més productius en moltes tasques.